Alhamdulillah, salatu wasalamu ala Rasulillah, ala alihi wa ashabihi, ala ala. Allah në madhruarë, fërndarojmë, atë fatën për të ndimë dhe fali, kërkojmë, në salafdata dhe bëkimet e Allah, që ofrimi Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, i familënët i shokët, dhe të gjithë ata që i ndjekin, këtë rukë dhirëndin në fund të kësaj votë. Të ndërru la zërë, përse më allan gjëllë uvalë që, adhurimet në i prënën dhe të në i lehësën, dhe më katët në i falë dhe gabimet në i përmirësën, e një përbazdojmë edhe sëtë me një pik të rëndësishme të asaj që kemi fëlluar të të ajtojmë më herët që nga fëllimi muaj të bekuar të Ramazanit. Pa dyshim se, duke pas parasur se Allah Gjellëvar është kryu e si hon, aje është që na një mësë mire. Pra ne kënirë dënë me njoftë realitetin e ti kush është ajë, Më smirë bën kët përmes fjalëve të Allahu xhallahu ala. Për më tepër se thotë që Zoti xhallahu ala e ka përshkruar njeriu në Kur'an. Andaj kur të mësojmë një realitet për veten tonë që Zoti xhallahu ala na e ka përmendur, ne duhet që tashmë pasojuhet të shohim se si po veprojim përballë këtij realiteti. Nëse Allahu thotë njeriu është kështu, atëherë duhet të shikuar se si ta përdor pozitivisht këtë realitet. Dhe të rruat nga çdo manifestim negativ që mund ta sillë kjo realitet që Zoti xhallahu ala ka përmendur se është i tillë njeriu. Në surën Kaf, Allah xhallahu ala përmend një realitet të njeriu duke thënë wa kana al-insanu akthar shay'in jadala. Allah o thot në Kur'an se njeriu padyshim është i prirur çë për shumë gjëra të polemizon. Prandaj vetë mbrojtja e njeriu polemike e tij Debati i vërtetë shumë është pjesë e natyrshme e tij. Është, është realitet i pashmangshëm. Nuk ka njëri në botë që li, realisht nuk e përdor diskutimin, nuk e përdor polemikën. Dhe për këtë dhe vetë Allahu xhallahu ta ka përmendur. Madje edhe njerëz të mirë mund nga njerëz që mos ta përdorin në vend të duhur. Njëherë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam i interesoi për jetën e vajës e ti Fatimës radjallahu ta'ala anha dhe gjithashtot të burët e saj Aliut radjallahu ta'ala anhu dhe në nëmë alishtë ata i tërguan se një pjesë të madhët të natës flajnë edhe pse falen mirë po duke pas parësit kush ishën ata dhe në raport në pejgamberin alehi sëlam disë nuk i pëlqevë kjo pejgamberit alehi sëlatu sa dhe Aliut për të arsituar thau i dirgore allahut edhe në imi njerëz dhe e dimë se kur të zë njëri në gjume, është shpirë ti ti ndorë të laut. Dhe me darës të lau në e këthen, qohë, mas me darës të lau në e këthi, nuk, nuk zhjojemi. Kjo është prigje njërë, po kjo është arsjetim. Nga njerë është dhe i pa qëndrushëm. Dhe kur e hapi këtë debatë dhe këtë polemikë, a li vërë djë lau anu për të mbrojtur, i dërguar e a lehi isfam e lezi këta jetë duke thënë, Tha njëri me dëvërdit ka prirje që të polemizanë për të mbrojt vetë e ti këshpesh hera. Për në kësh në realitet që ni jetum një të në tonë. Miri po, sële të janë ato andë ndritshme të kësaj që mund të shvizzojmë dhe andë e erta të kësaj që duhet të mbrojt me pëjtyne. Për diri sa, polemika dhe vetë mbrojtja janë pjesë nga të shmejonën. Nuk, nuk mund të mëhojmë, asë nuk mund të qërënjosim, Por ta është më duhet qikuar sësi ta përdurim pozitivisht dhe si të ruemi që mësta, përdurim negativisht. Dhe nëruar, e kejmë përmandurën deset e detajzuara se debatit dhe diskutimi i frët shumë dhe i dobeshëm pa dyshim së ashtë i kërkuar. Dhe në shumë vendin Kurana, Allah Gjelle Ora ka porositur që njësi besimtarë, madhësi musliman, madhësi njërez, të biseduim, të diskutujim e zveti për shumë qështje. Dhe kjo është e natërshme t që ka në ujë me komuniku me diken. E kur kërë realitet i njërit është i dëbëshën? E para është kur përshamu njërit debatan dhe diskutan me ursi dhe maturi, me faktë dhe argumente për të zbarë një të vërtet. Një e vërtet nuk është të zbarë nësë oduhet dhe ka në ujë që tashmë të fërkuhen mëndimet për të zbarë një e vërtet. Në këtë rast, Allah gjëllewaj në aporosi që وجادلهم بالتي هي احسن. Këla jidall është këtu në kët ayat polemika, polemizojti ata, debato me ata, po në mënyrë më të mirë, me ursi dhe me maturi. Dhe jo me ngritet e zërit, ndë jo me fyje dhe me shfarje. Andaj në momentin kur kë njeriu kët na tushmëritë ti dhe kët prirje, kët realitet e përdor me ursi, me maturi, pa ta zbanë të vërtet kjo në rregull. Ose nga njerë për shambull, nuk është të kefundit më rëndësime më uzbarë e vërteta. Po njeri mund me pasë njeri të ndër një para gjykim për ty. Ka mundësi i ka të senet të pa qarta për ty. Nuk din kushje, nuk din që ka më nënë. Për e në gëtër ashtë kanëve që të bëjt një diskutim, përvarësisht a bindit aja për po nuk bindit. A është më, më, më, më uzbarë një vërteta për po jo, më rëndësirë që diskutimi, të shpalos realitetin tek kush jetej. Çka mendon ti? Bindjet e tua e kushtorake. Edhe këtu më përdor debati dhe diskutimi prapë me urtësi dhe fakte nuk ka diçka të keqe. Andaj për shkakun kur dikush për këtë e përdor debat, nuk mund t'i themi se Allahu e ka çortu polemikën. Ju jo, e ka çortu për ato që do të zvijan, jo për këto punë. Nëse ne debatojmë, diskutojmë me këtë qëllim nuk ka diçka të keqe. Ose si njerëz limit mangat, saqë ndoshta mund të kemi mendime Tmira mendime ndoshta të formuluar adresi duhet prapse prap. Nuk mund thim se mendimi jam është aq i përkryer saqë lëshun vendose pikën ska kush e lund më pasoj. Seshemi ne kështu. Fjalta Allahut do ulkundën, jo jo mendimet tona. Mendimet tona fjalta Allahut ulkundën. Lëvizin pe vënë me tyna. Nuk lëviz fjala Allahut. Allahu xhalle wala thot la yubad dalul qaul ladai, te Allah nuk ndron fjalat. Ai që ka thonë që është e vërtetë ças do Muhammet të Allah nuk leviz, të këne levizin, nda i kemi në ujnë nga njëra që mendime tona me i plecu me diskutime tjërët, vë që andeshtë në familje njëri, për shambull, në shoqëri, në miqasi, e kështu më ratë, diskutan, debatan për për të apjekur mendimin, për të plecuar mendimin e kështu më ratë, ose nga njëri, për shambull, për, për të hap rukë për pajtim dhe për mirësim, zakonisht palt, kër vindet e mës pajtimet Një në acarrimin e raporteve pavarësisht përshëmull ndronim bashortur dhe në këtë rast shtesherë acarrimi i raporteve dhe mospretimet që rrezikojnë familjen nga njëre do të thotë mbyllen tek kapitulli i acarrimit nuk vështejm atuçja. Me sallallahu xallahu ole amson që vërdë diskuto hapet hapet debatin që të lëviz mospretimin nga pozicioni i ti, tij, të lëvizë javën e tij, mos e lën vend Gasaish konta që kur rrit, por kur çarrohemi, kur debatojmë, kur diskutojmë, që ti ulim tensionet, të hapim rrugë për pajtim, hapim për mjësim, janë, të hapim rrugë për përmirësim, gjitha këtu janë ato ndërtësmat këti realiteti që Allahu Xhalleh ole na ka krijuar të. Për të hapur rrugë, edhe me njerëzve. A një njerëz për shembull mund të ketë mos pajtim, do dikush të thotë mi pajtu, e mbyll rrugën, thotë mos më fal këtë temë, mos pa çelëj. Do të nuk nuk, jo çelë temën, diskuto, shikojaja A kam mundsi për pajtim? Nga sa Allahu thot në Kur'an, "Wasulhu khair." Pajtimi gjithmonë është më mirë. Kjo është e kërkuar. "Asulhu khair." Allahu thot të pajtoheni, dhe të të ulni tensionet, të të hapni rrugë për përmirësim. Kjo është më e kërkuara dhe më dashur tek Allahu te Lwala. Në këtë nuk arriyet, nuk duke, duke mbyllgohen. Në këtë nuk arriyet duke e marrë çdo kush anëti, por duke duke diskutuar, debatuar me zë të këqim rrad ande këtuim shkurtimisht nga se kjo temë do të më marrë kohë por sa për të asertuar këtë realitet. Prandaj fakti që njeriu është polemizues, fakti që njeriu nga realiteti dhe natyrës së tij është i tillë që debaton, duhet që kët virtyt që Zoti ka dhënë apo kët cilësi që Zoti ka dhënë ta përdor, përdorem të drejtë dhe të mirë. Ndërsa a ka mundësi që ky uh, realitet që natyrë njerëzit ka mundësi që tashmë kalan në aspekte negative, ka mundësi, dhe kjo ndodhë ma shpesh. Dhe kjo ndodhë ma shpesh. Shumë ma shpesh njerëzit prirjet për debat, prirjet për polemika, i përdurin në kontekste negative sështë që, së, së që i përdurin në kontekste pozitive si kurse i të seka. Për shambur, a ma shumë njerëzit sot debatojnë për mja mujt dikujt, apo debatojnë ma të për vërtit, për mesurin të dëvërtit, po marësisht, a, fitojnë apo fitojnë a, Dhe cëlla është të përë, e kështë të menat. Pra ndaj, cëla të onë të erë të negative, që mund të shfaqin kur njeriu e përdor apo bët pjesë e këti realiteti të pashmangëshmë, se njeriu është polemizus. E para është, që ka rëzikon me këtë? E para të ndërroze njeriu, në, në, në qëse nuk kujdeset për këtë. Këtë e kim rana, kujdesu, orientaj e orientim të drejtë, për ndryshë, në qovë se nuk e orientuim këtë prirje për polemik ka duhet atëherë ajo në shpje në rëzikje të shumë të njën nga ato është refuzimi të vërtetës sa njërtë për shambull e refuzujnë të vërtetën për mes aftësive polemizuse që i kanë apëton jo për mes fakteve e nuk ka argument, nuk ka fakt mirë pa e përdur atë aftësin e polemikës e dykush bësa edhe zonin e ngritun edhe bërtimin e përdor për më refuzon një një vërtet apo. Dhe kjo është ajo ai përdorimi negativ, ajo ana e errët e kësaj realiteti që ndriu e kopaftë që është apo. Qof vien nga Allah e vërteta. Shikoj ditën në shkollë, vëzhdëruan punën me arritje, çka? Wallahi mos më konn këtu në Kur'an, edhe mos më konn që ka ndodh, edhe është përmend në Kur'an, do të shumunë beso që den që shko mirë mund më kon i rebelum në në në rrafsh në polemizimit kur pejgamberi alayhi salatu sallam u prezantonte do të thot Kurajshëve me kë argumentet me butsi me urësi Allahu më ka treguar me këtë besoni Allahun lëngoni këtyre idhive është me të vërtetë në nënçmim për njëri me ibos drunit e gurrit e Ksëmrat, njëri beson Zotën Xheloa e Ksëmrat. Kurajshët e Mekës e dinin se ka më përim, e dinin se ka miraj, Mi për e dinin. Mi thon nuk doni më pranun nga se pas taj përmbyësëshin disa interesat e tjune. Edhe për të imbrojt interesat e tjune të përkashme dhe të saktuara, ata ishtin të gatshë me polemizu me qka të qoftë. Madja, dini qka tha Ebu Gjaheli? Ebu Gjaheli një nga armishtë e, e, e njortë pegamerësëm. Tha, o zoti jonë, i tëtu Allahot, i nkane hadha hu el haqqa min indik, në qoftëse, në qoftëse, Kërë që po thretë kjo njëri është e vërtet për teje Fë ëmë të rrali në ahijarët e më në sena Në mëtë me gurë për qëllë e mësë në lemë me pasuna këtë njëri Subhanë Allah Ma mirë me në mëtë me gurë se kjo me kuni pari ju në thëmë Që ka një dinë cë në shkallë bëve që në refuzurës të vërtetës Pëse? Vëqë për i natë Vëqë nga më një më dhësijatë Në njëri kur Subhanë Allah Edhe edhe edhe edhe, edhe, edhe edhe edhe edhe kur kur kur elektrizuohet tek ai ky aspekt i polemikave, din shumë i keq me këtë ata. Andëruaj, nëse e Bugjeli se ka pasur çka, ketë na kemi këtë aspekt. Ketë na kemi këtë aspekt. Mir po, besimi është ai që e orienton kët aftësi të njërit ka duhet. Nëse nuk e orienton besimi, Allahu na ruaj, dhe njëri mekon shumë i keq. Si kom Musa alajhissalam, a shkoi tek faraoni? Dhe në mjërë të mirë, të butë, i tha Allah më ka dërguqë, aja rëzotit, të kegun që në ti nuk besënë në Allah më, li rejë bëni Israel të mësi majë rabë, leja ta në të vini mu. Ata ishin të rëbrua nga faraune, si lejke fri me marë. Tha, a ki argument që të ka që zotit? Do të thë që ka e faraune, për e din që ka zatë, veç bëndu me argument se të paska që të pas ka që uapën. Se njëri kërëzbeson dhët asë argumentaj Nëse nuk existan, e gëzistan Kryuës i argumentit e, Qfar kuptimi ka argumenti Ama këj Rëshiti këto Thanë që fësa laot ka dërgu, berë argument Dhe Musa e të sanë E nëziri dorën nga, bo, nga, nga, nga Nga veshja e ti Nga gjepi e ti Dhe a janë ndryshante, bënd të dritë Kështë me këllia kësht e Musaute e zëm musaut E hodhët e hodhë shkopin Dhe a i shëndrojnë e gjarë për Dhe kërë e po këtë faraon i tha, kjo është magji. Për dëme në mështu me magji, kjo s'ka lidi me fakte. Në regull, than, aja paria ti, than, mletit i magjistartë komplet, edhe jam ujmë këtina. Diso olemot të të fësilit thunë, se kanë qenë me mira magjistartë. Në këmë të njënë kompak, me diso komendrë thunë, kanë qenë me mira magjistartë. Kajtë magjistartë e e gjiptit i kam ledhë. Kajtë bashkë më vo me mujtë musë në lehisë rëhonë në regull, a e bune krejt që ka duhet, keqa mu të vo. Ata i hudhen shkopit, i hudhen keq, filluan, e ata bënen magji. Kore hudhi Musa e të më shkopin, u hudhë argumenti, u hudhë fakti, i gëlltiti keqetet ata, gjartënit e rajshëm, që ata nuk e gjithë të një, nga si shënë magji, po unë pashtën, e kore ponë magjistaret argumentin, ata unështruan. Faraon i vazhdoj me polemizu, që këne, që farë thërë? Ky është ajë mësusë i huve, ka laje ju ka mujtë ju se mësusë është ky. E ku mësusë e ku ti i këthirë? Të kështunë muqë sa zëmë qire, abdo ma gjitharë, thiri qita, po ti i këthirë vetë. A ne shikon, Subhanallah, të ne bur, i burë, u dhecë shtetë i sivike more me rajtë para njëzë, për pa... është i qare, haptas. A njerë kër është, Subhanallah, polemizuës i keqë, dinin kët Në rrujën nga kjo, kjo është anëherë të njërit, duke më rrujtë. Nga një ndodhë për shembol që, përshka këtë mës pasës në kontrol të kësaj, të këti realiteti, apo? Nuk e kanë kontrol, faronin se patë në kontrol, polemizaj. E bugjerin se patë në kontrol, e patë qësh polemizaj. Edhe njëri kurse ka këtë në kontrol, krasë refuzimit dëvërë, dhe s'ka më në vërë. Kur njëri nuk e kanë kontrol të polemikën, nuk e por tash vërshem dhe merr edhe fusha të tjera do të thot në kuptimin negativ njeriu dhëndruar tashmë e refuzon edhe këshillën i thot dikush kjo punë është e keqe a është në çështë e keqe saktësisht u sqobai me ç'i është vërtetë dash ai u kryp për shkak se kjo është e keqe ti po më ka dhamuat ti kur ekë bota ti kit pun hap debat pse po qesh debatun apo të shohim për të mirë pranoje Gjso që ka dikush me pozicionet me filluar. Por ajo që ajo ajo ajo që polemika ka vërtshuar në an të ertëta e refuzon atë. Refuzon. A bën ushmë pozi e jëste më për mua, a bën hiç më s'u kazu. A bën. A bën të bëshur ponda tua, a bën ti. Ha debat pa nevojë, tu thon Allah us me falënderim. Shiqat dallimi mes të parit edhe mes dyt. A ne ky realitet i njeri. Ne që zë nuk e shëzon për të parën, s'ka çore pa. Vërtshua ka e dytë. Ose, për shambull, në qëse njëri, dhe nëruar, nuk e përdor këtë realitet për dobi, pa e përdor për të keqë, qëfar pasoj atyra mund të vinë. Ta shë e para, pasoj e refuzimit vërtetës, e refuzon këshillën, madje e refuzon fajsin edhe kërkim faljen atë. Nuk e gjon njërin i cili, është polemizuas në kuptim negativ e që din dikujt me i thonë në falj Kës din në thonë në falj Këj pra që krejt dë nje atimi thonë në falj sa i kërë s'ko fajeton Andaj për shambull të pak të njerë që në është ta dalin para para familjeve të tyre para, para poplit të tyre dalin para afer me ty në thonë a din shka burra është dashi punën e me kryse e konkryse a me bani Allah në falni në falni burra Më mire do të para njerëve do tha, më falni. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para ashabëve të, sikur se dini, kërkoi falje, ninit për ashabëve, pse e kishte prekur me shkop më kohë më tepër. Madje para se më vdek, çfarë ta pejgamberi sa më tha, o, o Zot jam, cilin do musliman që kom lëndu me fjalët e mia, kanë ka lënduar i vllavën. I kujdesëm ka qenë me me me me besimtarët dhe më besimtarët. Është thë azat, këtë dhe që e kam lëndu unë nga besimtarët, shëndroja atë lëndim në falja dhe shpërblema pëtën. Shpërblema përmeja, azat, për këtë. Nga se kërkin falja nuk e rënan burnin e njerit. Kërkin falja, vëllaj, shfaq, cilsin dhe kvalitetin e burnis të unë aftën, dhe të besimit të në fërën. Para kujtë të qoftë. Para grua së të ndë, para burrit, para fmive, para nënpunzve, ku të qoftë, në falin janë. Kjo është burni, po polemizu e si në kuptim negativ, kjo së përmenë në fajkur. Kjo i polemizu e në denë sa fa medikan, veç më së me këtë thonë, finoni, të ke posë fajabën. është luftari pa e por, i pa dorzum, për me mbërë dhe keqa, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kuptimin negativ të polemikës se thash njërin nga realiteti ti është polemizuos i ti në është, në qovëse se ka ndorë këtë e pa që fa i bënë, dhe e fundit polemika vlëzë në ruar e bën njërin la fazan me goj e shumë pak më përrues me fjole përë shumë pak njerëzit që të cilët, realisht janë mësu gjithmon me kun advokateve dë vetës këta kërës përmirsohën e vladon Gase e kanë e kanë kriju sistemin e mbrëjtjes me fjalët e tyra, andaj nuk kanë vakt me punuar ata. Njerëzit të cilët flasin shumë, zakonisht zakonisht nuk punojnë shumë. Njerëzit që punojnë shumë, zakonisht nuk flasin shumë. Muhamedi alayhi sallallahu aleyhi, ishte i dytit. Më ndërua shikoni, pejgamberi alayhi sallallahu aleyhi kishte ardh njerëz me mësu, apëtëm. E kësh folë mëshumë, mësu se si në zonësit. Kësh folë... Qësë i basë rani, se jo, kur për qëtë rani, mësu se si folë mëshumë. No, normal, sa ajo është i mësu njerëzit, ajo folë mëshumë. Në këtë rast, pejgamberet samë është drash me folë mëshumë se na. Se ajo, orë më në mësu. 23 vjetë. 23 vjetë dhe ruamë, misë janë, mësimë, udhëzimë, Orientimi njerëzve, këshilim, këjtë të bunë me fjallë, i ka të numruar o fjallë të thëmë. Thotë Enes i Mali K.A.T. anhu, në me gjithë ishu me pejgamberës, më naj, tunet me të, i e numrëshin fjallë që i ka thonë anë të thëmë. Në asaj kështë të përqilim, punoni për burë, a e mura vërshë, punat është, që ka përpratë? A e këngu këta jetë po, a ke marë këtë hadithë, po? a e mura këtë që, a kuptuve, Po në shëqrit ku, ku nuk lullëzën puna, lullëzën bëja gibinë muhabetit. Epo? Shëqnit e pa punës e kanë shumë të këfjallë muhabetit. Birë së në rrimë pa muhabetat da. Dhe shëqnit e punës s'kanë dëvatë për muhabet. Andaj polemizuesit i mbyllin dyrët e punës dhe i hapin dyrët e muhabetit dhe atë nejërbetat të rachilakot. Nësë njështë e punës i mbyllin dyrët e muhabetit e i hapën dyrte dhe për uret. Një njëre e nali e, e, e jube së këtianin, ka qenë djetar i madhë, e nali në rrugë, djetar hoqë, a, a prananën të një dy, dy, dy, dy lafët të i bëjmë se në farë mesire që i këthonë të nësë pajtonën e me ty. Pa i sështë i nivellit me, me debatu me jube së këtianin, që, pëtina, bështë laf, bështë muhabbet, që e mësën e jube për bitin e përëm? Vështë lafë, vështë muhabetë, hajte në punë e muhabetë. Ka i sështë i nive Tha, e u këfi shems, thë në le djelin, më shtetë s'kua, në le sahatin, të një rrisë atush me ty, a ma po e të sahati, s'kam vakë të Allah, kam në qimë punë në kryvinë atën, s'kam vakë të në menetë me, me punë më abetë me ty, s'kam vakë të në, s'kam sk sk sk vakë, a ndaj njerësit e angazhuar, njerës me punë qenë, s'kam vakë të në menetë këtë të rrisatë më abete, të një qaj me pije, tani të një më sësvej, Andaj, në shëqenit e mohabetit, ma shumë të punë kanë kaftët i qajtore. Nëse villuara, në shëqenit shvilluara, ma shumë pun të punë kanë bibliotekat e liberit. Dhe të shkuën njërë bëjnë, live lezojnë. Së kanë vakët të muqshetit në për qajtore në për kaftë. Në daj, Allah u gjellënë, në kam sëpohë që polemizimi i panevajshëm edhe shqyldzimi i negativ i këti realtjeti, në i hapë dute mohabetit. Ta një u knaqë që mohabet E mas ti muhabeti, qka pradhej kjo muhabet, qka kome pradhej muhabet e bo. Jo, a duldi qka në shash në i pun, në i projekt, në i hajrë, a i një mum dikujt? Jo, ja veç muhabet këna bo. Kur jesë pas këtë bëbë? Te kefun nëse bun e muhabet e rrim, ledel nga kjoj diskutim, ledel nga kjoj debat, një njim projekt, një mum njerit. Njën gjithëm kronë këtina, e përmirsum këtë pun, banu një projekt. Mi porrim ka të të katër sërët, bëna Moabete, Moabete, Moabete, analizujmë këtë situatë, e këtë situatë, e këtë politikë, e atë ekonomie, e kështë mërë, thushtë ti, krejtë bota, është me të në këqyurë neve, ne me qëfarë konkluza po dalim, se është bota në sikletë nga analizët të unë avë, po kushtë dvejt të jo lavë, dhe Vesh, qënë vakë, bëdjova ka 4-5 saatë polemika, pa lidhje, debate sterile, pa fritëshme, edhe në fund, muhabbet povojm çapo nzihesh apo muhabeti ka ka kosto allo sa çka ko ne se kena imrin uhet al-islam me me çel këto lvartime se kena vakt edhe për ato protos kena vakt nuk ka ku ama ne çrkam projekt një skan pun për me bën ata diçka duhet me bua pam prandaj edhe po për, për mfundoj kët me fjalën e Hasan al-Basri rahimehullah Hasan al-Basri u hi jamik apo donjer të çu këto muhabet muhabet e muhabet ajo folo folo folo ta muhabet u do te ka kri pun Ka krye punë vetë ai, ka mësuar do njerëz, ka kryer punë familjes, u kthyn në xhami e për të namazën, ata lë të bëjmë mohabet. E ka kryer namazin, jega paose, e ka pyetur dëshën, u dal prapë nga xham, çka aty të skalë vrit, mohabet të bë. Çfartha as në pashyrahimullah. Tha, këtu me Allah u jam shëllë dytë punën, që pas ka qenë dytë Allahëve vaptën. Mohabet, to anke dvag, edhe ju ka thon aty në të kishte pas muslim me ushit ko as i malli se që jam në sand pashit për vetes pa i obliguish bashkë pajtin e Badijovës. Ja që bëhet se pi vëniu ko njerëz 24 orë që ka shumë vullat e këq. Si duan, ka do njerëz me ku ditë 3 orë balli kanë. Sa të dush, si vijnë më shumë. Ka njerëz me ku ditë 50 orë si dal. Të çajt ku angazhimi avë, dallimet. Po Allahu xhallahu ta u jë ka për 24. Po dikush i ka në muhabbet, dikush i ka në në produktivitet edhe në punë. Pra i beau ai që dioltikit motora edhe dikit kufizuara, ndërsa puni dikit hapura dhe projektet e vështira, ngasë në kët rast realitetin e polemikës së teqallahu xhelalu veur dhe aftësinë e diskutimit e përdor pozitivisht, por durat në negativisht. Allahu na ruajt nga keq shpërdimi i këtij realiteti, që nga begatia të shndruhet në në dënë. Allahu e shpërblet me kaç profetëve sallallahu alejhi ve sallam u la, Muhamedi ve alehli ve sahbi sallallahu islem gje.